Du har måske selv været tjener.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 Mit navn det er Anne Lund, og jeg har de sidste otte år af mit liv prøvet på at slå op med restaurationsbranchen på grund af fucking irriterende, krævende, upassende og latterlige gæster. Og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. For hvad er det mest irriterende, en gæst kan gøre? Hvilke typer af gæster findes der? Og hvad vil man ønske, man kunne sige til en gæst? Det skal jeg snakke med Rasmus, Nikita og Estefania, som vi i dag kalder Steff. Velkommen til jer! Tak for tak det. For det. Tak. Øh, men inden vi går i gang med øh, restaurationsbranchens udgave af Kender du typen og leger Fleming Møldrup er Glad, så skal vi selvfølgelig lige høre jeres CV. Rasmus, 27 år, har været i branchen i 14 år, og ja, du har simpelthen arbejdet derop igennem hele hierarkiet, startet som opbasker og er ind som bestyrer. Og du har simpelthen haft alle hatte på barister, bare til at og tjener restaurantchef og... Oh, boring. Og du kunne blive ved. Ja. <laughs> Det skal du ikke. <laughs> <laughs> Men er du stadig i branchen? Jeg er stadig i branchen. Nikita. Yes. 31 år. Korrekt. 17 år i branchen. Jeg tror, du vinder for den gæst, der har været med, der har været i den i allerlængst. Sådan. Hvad har jeg vundet? En arbejdsgade. <laughs> <laughs> Og da jeg spurgte dig, hvilke stillinger du har haft, svarede du nærmest alt. Og øh, til det må jeg jo bare sige. Ja. Du har nemlig ligesom Rasmus øh, været en rigtig cirkus, der har været igennem hele management. Opvasker, tjener, overtjener, restaurantchef osv. osv. osv. Og du har øh, faktisk øh, været i, ved den samme koncern i hele seks år. Det synes jeg er også er meget imponerende. Og så har du også øh, drevet en cocktailbar. Det er korrekt. Det synes jeg er så badass. Du er nærmest jeg drev en... en restaurant, faktisk. Det er løgn. Det er sgu seriøst, du. Det er godt klaret. Tak, tak. Du er nærmest tak, tak. en embedsmand. Er det ikke det, man kalder dem? <laughs> dem? Altså, sådan, du ved, dem i skolen under lockdown, så var der nogen lærere, der, sådan der blev ved med at lære. Jo. Hvad kaldte man nu dem? Så er det ikke embedsmænd? Eller er det et helt andet ord? Det er altså, du snakker til nogle gamle tænder, Jeg Der er snart det må du vide. Du er 22, vi andre ved det, ikke? Jeg har ikke gået i Okay, okay hvis du dukker op, så skal jeg nok sige det, for jeg føler ja. æmpeds med noget med døden. Men uh, Rasmus, nu var døden. du lige ved at overtage mit job der, for det er nemlig mig, der får lov til at præsentere, det. Men ja. du er øh, 22 år, har været 3 år i, øh, i branchen, og du har primært været i sådan... Service over disken, for ja. jeg har lyst til at kalde Du har nemlig været ved en fastfoodkæde, og så har du været helt normal tjener. Og så skrev du faktisk, for jeg spurgte dig, hvor stedet var, eller hvad det var for et sted, du har været tjener på. Og så skrev du et meget sexistisk sted i Nyborg. <laughs> øhm, og så det jeg skrev aldrig navnet faktisk nej. <laughs> Men det er også sådan, at that's more than enough. <laughs> yeah. øhm, og ja. Du er du stadigvæk i branchen? Nej. Det, gør, det er jeg ikke. Hvorfor? Det er fordi, at uh, lærervikardlønne giver lidt mere. I hvert fald, når man er tjener, og når man ikke uh, har kompetencerne som dig, Rasmus, eller dig, Nikita, til at arbejde sig op. <laughs> jeg Klar. blev altid der, hvor du fik voksenskild ud, og jeg aldrig rigtig blev bedre. Og kun der, det påvirkede bare selvværet for meget. Men kunne for mange du, gradeture. Men kunne du lide at være i branchen? Jeg kunne lide det, fordi der var andre på din egen alder, og mine venner var meget der. meget i byen. Ja, du går faktisk. Det er ja. sjovt. Hvis du arbejder sammen med okay, mange byen. andre på din egen alder Øh, og så var der jo lækker nok mad nogle gange. Nogle Men, gange. Ja. Mm. Det som, altså, os, der arbejder, ved jo, at det er jo ikke det der mad. Det er jo skrald. Hold hey, kæft, det, det, er ja, sådan, det er bare. Det var alt det det klammeste der vi blev for gammel. Det bliver bare ja. sådan smidt ud på et bord og vaske, så det blev fedt. Nogengang ja, ja. så på vejen ud med maden, altså med gæsternes mad, så kunne jeg så godt finde på at spise ja. lidt af det der Ja ja. Hvis ja pff, du ikke kender. har pause er du er for, Men det var også lidt shameful. Altså det var sådan noget man lige gjorde, og ikke nogen kiggede. No, ingen, puder, ikke og, ingen rigtig ja. kollega. Ja, det der der er jeg fuldstændig ligeglad. Altså og jeg kan godt finde på at sætte det over på hylden, så de andre også lige kan snakke lidt, men de ved så også godt at det er fra et bord. Men jeg kunne aldrig finde på at gøre det, hvis der var nogen der sås spist med kniv og garfl i deres mad hvis der er nogen der har noget, hvis det har stået hvis du har været hvor der har været for en forbi hvis der har været selskab, det altså du ved så kan du tage lidt med så kan du også tage lidt med hjem og alt det gode der. jeg synes bare altid hvis jeg stod og snakkede nogle halvkølle på en ud i opbasken at så var kongen altid sådan der kiggede bare på mig men de der øjne der var bare sådan anderlottetagtet der var altså sådan der og, og, og man, skal sådan her, man skal ikke ignorere, at det er sådan, her, at kokkene, de æder jo, hvad de vil. De ja, sidder bare ja. og æder for, og alt hvor lort, de har bare sådan... De har deres <laughs> egen lille flangebuffet ja, ja, derude. Ja, ja, det er det, sådan, at vi kan få lort, og I kan bare lave lige præcis, hvad I vil. <laughs> men øh, men der ved... er sikkert nogle kokke, der bliver æteret nu. De, nej. Ja, <laughs> yeah, jeg fucking hader kokke, men der er sådan, quote me om that. Men øh, ved I hvad? Nok om os. Æh, nu skal vi fandme snak om gæster. Det er jo helt normalt på mange restauranter, at de gør så brug af de her famøse gæstefeedbacks. Det er feedbacks, der bliver skrevet af gæster, hvor de ligesom giver deres holdning til, hvad de, hvad de synes om stedet. Hvordan tjeneren den varer, hvordan maden smagte, om lærte man ren, dårlig akustik, hvor højt musik, hvad ved jeg. Og øh, det er jeg fandme træt af. Øh, så nu har vi muligheden for at give gæsterne feedbacks. Vi kan kalde dem tjenerfeedbacks. Og derfor har jeg jo faktisk givet jer tre lidt lektier for. I har nemlig alle sammen forberedt en type gæst, I øh, ofte støder på ude i slagmarken. Og øh, Nikita, jeg vil faktisk gerne lidt starte med dig. Ja. Så øh, hvem, øh, hvilken gæst skal vi snakke om? Jamen, jeg, jeg var lidt sådan rundt omkring nogle forskellige. Altså, jeg vil sige, øh, den jeg endte med sådan, egentlig at, at synes at er mest irriterende, det er en, der sådan, gør livet besværligt for alle, der på arbejde. Og det er typen, der først siger, at de er allergisk over for noget, når de har fået maden. <laughs> Øh, fordi... der er gluten i det her brød. Spoiler alert. Hvis en restaurant skulle skrive alle ingredienser i en ret på menukortet, så ville det jo være en roman. Altså, det ville jo aldrig kunne lade sig gøre. Men det er som om, at gæsten tror, at hvis ikke der står lige den her specifikke ting, det er ikke for, så findes det ikke i retten. Og det er bare ikke, ikke tilfældet. Og så synes jeg også, at de oftest er typen, der heller ikke siger undskyld, når de så pointerer. Altså, så går de bare ud fra, at... det du mandler på. Det kan jeg jo ikke tåle Nej, men det har du jo ikke sagt jo. Nej. Så. <laughs> den laver vi bare lige om, det skal du slet ikke tænke på. Og bliver det gør de man så, øh... jo så selvfølgelig også glædeligt. Ikke? Men, ja. altså... men bliver de så sure over, når du så, skal... så skal de jo sidde og vende mm. på den her ret, der er udenmandler. Der... Jeg synes, det, det, det, er lidt, det er sådan lidt... Nogle gange så virker det sådan, ja. Nogle gange ikke. Men, men det er mere det der med, du du skal lige sige, det må du sgu undskylde. Ja. Øh, <laughs> også fordi, jeg har det sådan lidt, hvis du er allergisk over for noget, altså undskyld mig, men så sig det dog, hvis ikke du er interesseret i at gå med et hoved, der var dobbelt så stort, øh, som da du kom ind i restauranten. Altså. Og hvis man skal være ærlig, så er, er allergier jo også blevet værre med årene. Ja, altså du ved det. sådan her, lige pludselig så har alle laktose, er alle laktoseinsulter, alle ja, ja. her haver for de kan ikke tåle. Altså du, man er sådan, jamen, jeg er fucking laktose, du har lige siddet og spist en komphrase, <laughs> Altså du ved, det er så fucked up. Altså lige så er alle været sådan, nu er det moderne at have en allergi. Et andet måde, også det. Ja. Jeg, de fik, de fik også, ikke det. en diagnose, så de gå med allergier. det ja. er i stedet for. Ja. Jo. Jeg lærte også øh, fra nogle af vores kokker, når vi var til de her med så sagde de også altid, at når folk siger, at de har allergier, så husk at spørge, om de er intolerante, eller yes. om det er en allergi. Ja, ja. Fordi det er typisk dem, som er intolerante, det er faktisk dem, som øh, kommer til at få en blodprop i hovedet, hvis de bare lugter til et stykke Men Precise. dem, som bare har allergier, ja. er altid dem, der er sådan der, det er fordi, jeg bliver lidt ophustet. Nøj, yeah. Ja, ja. ja eller, eller dem, som er allergisk over for Koriander for eksempel. Ja. Hvor jeg bare har det sådan lidt... Du skal ikke lave pis med folk, der rent faktisk er allergiske. Det er helt okay, hvis du ikke kan lide koriander. Så mm. sig det. Du er ikke allergisk. Men Det kan man ikke være. Hvorfor tror jeg, at de gør det? Er det? For at de prøver, på en eller anden måde sådan, prøver at sikre sig selv, for at man ikke kan ja. lide det på? eller hvad det, tror det, det tror jeg. Jeg tror, det er jo også... Altså, hvad skal man sige sådan der? Øh, vil, vil man være typen, som ikke kan lide mad? Eller mm. er det bare bedre at pakke det ind? Altså sådan der fordi nogle gange... Så, de steder hvor jeg for eksempel har arbejdet med fine dining, så har det også været sådan her du er jo en type hvis du for eksempel siger til mig lige nu jeg kan ikke lige så er det bedre at pakke det ind i en allergi, fordi mm. Øj, det on... er undladt ja nej. Men altså, lad os være ærlig. Du det er jo f... altså du er voksen for helvede altså du kan bare sige det som det er ja det er mm. det bliver måske lidt barnet, hvis man er sådan jeg, ja. jeg kan ikke lide kunder <laughs> ja. ja eller sådan her øh, er der send op i den her dressing? altså du ved der, ja. der, der er mange af de der ting hvor man bare tænker hvad jeg kan huske, at jeg engang serverede for en, øh, en gæst. Øh, hun var gravid. Æh, hun bestiller en tartar. Jeg er 19 år. Jeg ved ikke oh, noget nej. om noget. Så jeg serverer <laughs> den der tartar. Og så hun sådan, undskyld. Jeg så, <laughs> ja, var så? Og så hun sådan, men det er jo ret kød. Yes. <laughs> Og så var jeg sådan, <clears throat> yes, yes. Det, det er sådan det hele konceptet med det. tænker jeg lige sådan, umiddelbart, sådan, hvis jeg lige skal prøve at forklare det. Og så hun sådan, men jeg er jo gravid. <laughs> jeg kan jo ikke spise det. Og jeg var sådan, sounds like a you problem. Hun prøver at gaspe. <laughs> ja, <that> sounds like <laughs> <It's> a you <laughs> problem. <laughs> men men det er... er sjovt, fordi lige den med tataren, det har jeg faktisk oplevet mange gange. Altså fordi så for eksempel på menukortet, så står der bare tatar, og så står der, hvad der ligesom er på tataren. Mm. Syltede tomater, hvad ved jeg, et eller andet. Men der står ikke tatar af oksinerlov, eller hvad det nu er lavet på. Nej. Hvor at, at folk har bestilt det, og så er sådan... Hvad er det der? det er, det er... Det er... Tatar. Men det står jo ikke på menukortet og sådan. Nej, nah, men det ligger lidt i ordet tatar. Rodkød. Men ja. okay, ja. Altså jeg har stået på et tidspunkt, øh, hvor jeg arbejdede for et museum, hvor der er, sådan, lad os sige primært kom ældre mennesker, mm. <laughs> Æh, hvor der var en dame, hun der da vi, vi var sådan meget kendt for vores romkugler, ikke? I Jylland hed det trøfler. Æh, de vi var meget kendt for vores trøfler. Og jeg kunne bare se, du ved, hun var Altså, hun har bare glodet på de der trøfler sådan der, i fem minutterer. Altså, da hun kom hen til mig, så var jeg sådan, jeg ved allerede, hvad du skal have, når du var stod virkelig og glodet de der i 100 år. Fint. Så spiser, altså, hun køber den, hun spiser den, og det der, der, der er jo én mundfuld. den er sådan væk. Og jeg tænker, wow, jamen, de er også gode, og så kommer hun også til mig, og så siger hun, undskyld mig, er der, er der gluten i det her? Det her. Ja, altså, i den, der du lige har spist, så var sådan, ja, det er det er, en det er jo gammel kage. <laughs> så selvfølgelig <så> er <laughs> der kluden i det er. Altså, 98% af det, du lige har spist, ak kluden <laughs> altså sådan her, er der atop altså hvad eller please se du sagde til hende det var gammel kage det er det sagde jo. jo jeg var gammel, gammel, gammel, gammel. gammel kage men det er sådan her, du kigger på de croissanter om 14 dage så er det det du æder altså du ved hm <laughs> hm var... ja, ja hvis man øh... jeg nøg nærmest at sige ja <laughs> ikke en stift ind i ja. øjnene ja hvad vend med kluden det lugter ja. du lige har... Ja. det er en mundfuld ja. Ja. ja apropos den der tatar, så kommer lige tanke om min mor hun er den der type der bestiller noget og så, men det der er med hende, der er en sprogbarriere, og hun snakker ikke rigtig godt dansk. Så vi var på en rigtig fin restaurant, og så kigger hun ned ad menukortet, og så får hun øje på muslinger, og hun elsker muslinger. Og så var hun sådan, jamen det skal jeg have, det med muslinger. Så var det så mul frit, og man ved jo altså at mul frit det er muslinger i noget hvidvindsårs måske, og så er der nogle pomfritter ved siden af. Så du hun får serveret den her ret, så indvandrer så hun, er, så hun sådan, der er jo ikke noget mad her. Det er lidt bare skaller, jeg har fået. Og ikke noget mad, og sådan nogle pomfritter ved siden af. Det kunne jeg købe i McDonald's. Så hun bliver så sur på tjeneren over, at hun har fået Mulfrit. Så det var det, hun bestilte. Ej, senere. Og jeg blev så pinlig over hende. Jeg stod og undskyld samtidig med, at min mor hun stod og skældte hende ud. Jeg var sådan der... Det er fordi, min mor ikke forstår, at Mulfrit er en ret. Og jeg prøvede at forklare det til min mor på spansk, imens hun blev ved med at skælde ud. Og det var så pinligt, så... Blev hun, altså så bes, fik hun lov til at bestille noget andet i stedet for, selvom det var fuldstændig hendes fejl. <løb> selvforskyldt. Okay? Ja, ja der det jeg... var selvforskyldt. Der vil jeg så sige fra et, et restaurancers perspektiv, at det vil jeg også have lavet en gæst gøre. Jeg vil til hver en tid hellere have, at gæsten så bestiller noget nyt, og som vi så er glade for, end at de sidder og spiser noget, de ikke har lyst til at spise. Men altså, Så ved der er jeg, at de, de kommer igen. Sådan er jeg jo ikke. <løb> ja. altså, det jeg. Det der er, Der er sådan her, du har bestilt noget, jeg har forklaret dig, hvad det er du spiser det, du siger, at du ikke kan lide det, det er hverken mit problem eller restaurants problem. It du har... sounds like a you problem. Ja, Der det er du her... forældrene og de børnene. Og jeg, jeg pakker det jo selvfølgelig ind i den meget smilende mand, jeg er, ja. øh, og Og virkelig prøver <laughs> at gøre alt, hvad jeg kan for at vente om til, at det det er ikke mit problem. Men du skal, skal forstå op, det, der er... <laughs> det er faktisk også der er, også... der er en grænse. Der er en grænse. Altså, men som, i så sådan sig sig en situation at... som det der, med din sprogbarriere og sådan noget, der vil jeg godt kunne finde på at sige... Okay. Men ja, også ja. fordi, der er også de der typer, øhm, som øh, lad os sige, de bestiller en bøf. Mm. Og øh, så man er nede og siger sådan, ja alt som det skal være? Ja, men der er det. Dar, dar, dar. Ja, ja. Og så når de skal betale, så er de sådan en bøffen var gemstegt. Og så er sådan, Fordi de vil have den glad. Ja, og så er de sådan, ja, ja. det vil jeg ikke betale, for nej. jeg vil have den medium rare. Hvor man sådan, men du fik jo muligheden for yes. at, at sige fra. Og så ja. står de og hisser sig op som et eller andet børnehavebarn. Mm. Og siger sådan, er, jeg betaler ikke, og jeg kommer aldrig igen. Og man er bare sådan, you're doing me a favor, man. Mm. Altså <laughs> jeg ja, ja, ja. Jeg ved ikke, hvad de tror. Altså sådan, man går ud og sådan, der begynder at tude sig selv i over, at de kommer, man sådan, okay. Ja, nej. Altså, Ej, ja, tak skal du have. Det øhm, kan så få komme tilbage til den ja. type, du snakker om mm, yes. øh, med de her allergier. Mm. Øh, hvis man skulle være sådan helt fordomsfuld. Ja. Øh, var... Så må vi ikke allerede af det nu. Nej, øh... <laughs> ja, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er så <laughs> øh, hvordan, øh, hvordan ser den her type ud? Altså, jeg har et øh, eksempel fra den virkelige verden, som jeg føler sådan, godt kunne være godt ste ste stereotypen på den her person. Og det er en person, som plejer at komme... Øh, eller som, måske kommer hun der stadig, who knows. Ja, ja, det er en kvinde. <laughs> øh, på den restaurant, hvor jeg ikke arbejder nu, men lige har arbejdet før. Og det er typen, som kommer ind, og så vil ligesom lave om på alle retterne i menukortet. Øh, mm. Måske fordi de nogle allergier, who knows. Men i hvert fald ved ligesom vil, vil øh, omstrukturere, hvordan retterne er. Øh, sorts på siden, nødder på siden, det hele, som man selv kan. Sådan bygge selv yes. <laughs> og så når det endelig kommer, så var det så stadig forkert. Og så, øh, ja, så så skal vi stå og lave det om igen. Anyways, den her person øh, er en kvinde, sådan lidt, øh, måske et sted mellem 40 og 50, sådan lige i den der alder, hvor at, øh, det har været rigtig smart for mange år siden at være meget på kur og sådan noget. Og alle de her kur ting, det, det fylder enormt meget. Mm. Æh, jeg vil jo takke damebladene for derude. Tak, ja, ja. tak femina. Ud og hjemme, og jeg ved ikke hvad. <laughs> øh. Og, og måske også øh, sådan lidt af, lad os kalde det, den finere del af befolkningen, føler jeg oftest, at det er, det er dem, som er meget sådan, picky med det her. Altså nu kommer jeg med et forfærdeligt prædikal, men ja. jeg, jeg, det samme, når jeg tænker sådan der allergi og, og uh, så tænker jeg sådan der influencers. Altså, ja, ja. Sådan, de ja, de har sådan pæne, smukke mennesker, ja, ja. der kommer ind, og det skal ikke være for meget eller for lidt eller andet. Eller du ved, at det skal se godt ud eller et eller andet. De kan ikke vise på deres Instagram, at de faktisk lige har bestilt en bold med smør og ost. <laughs> altså fordi, sådan, et, sådan, hvad ved jeg, jeg føler, det er meget sådan en pæn type. Ja, ja, ja, 100 Altså der har været fucking mange influencers der, hvor jeg har arbejdet, som har bestilt kaffe på grund af art. Ikke har drukket den, så har jeg gået ud med den og Nej. bare fået en kakao. Jeg mange sindssygt mange. Altså, det var nærmest altså, det sted hvor jeg har arbejdet længst tid var et virkelig sindssygtable sted øh, gange 100. Og altså, det var en nærmest dagligdag. Altså øh, så stod vi aldrig. Og, og, og, Hvad kostede så det? kroner. Kr. Nej, nej, altså nu er vi jo i Aarhus. Altså du ved, den kostede 40. Nå. Det, Nå. Okay. <laughs> nej, okay. men du ved, sådan her, det, det er sådan, sket sindssygt mange gange hvor der er nogen der har bestilt noget og så er ikke drukket det, sendte retur og så bare du ved, en cola eller Det pinner på billederne. Fik de deres penge tilbage så? Nej, nej. Det var jo reklame for dem jo, ikke? Altså, ja, ja. Og der er også sådan, det ved du måske også, hvis du har været restaurantchef, det er sindssygt mange, som bare skriver, hej, øh, jeg har, hvad ved jeg, 20.000 følgere på Instagram, kan jeg ikke lige komme ned og få noget gratis mad? Altså, du ved, hvor det er købt. Ja. Ej, snart. Hvis du har 20.000 følgere, så må du være skajst, du kan jo ja. få Det lort selv. <laughs> Æm... Men det er jo fordi, det så virker for dem nogen steder. At de så stadig gør det. Ja, ja, ja. Altså, ja. Jeg vil sige, at vi har da også en gang imellem og sådan noget hos os, som får middagen på huset. Men øh, jeg føler ikke, at det er noget, vi sådan får super meget ud af i den anden ende. Overhovedet anden. Også fordi nogle af de ting, der bliver postet nogle gange, det er sådan lidt... Hello. Ja, det er, det er fint nok, du har lagt et billede op af jeres forretter, men sådan, måske kunne du lige skrive noget, også, sådan, så folk rent faktisk har lyst til at... Altså, jeg skal ikke selv sidde og holde mig for Jeg har også selv været inviteret ud yeah. ja? Jeg var så sent som i går også. Nej, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. jeg har også lige været inviteret oh, og græft for noget far, gratis mad. Jeg ja, okay. sidder og pusser vores ja. ja. ja, Men jeg, jeg vil så lige sige, at når jeg har været inviteret ud for sådan at få gratis mad for reklameagtigt, så har jeg faktisk... Både altså sådan lavet en snakkevideo, hvor jeg mm. har rost stedet, hvis det har været godt, selvfølgelig. Men hvad hvis det ikke er godt? Men så har jeg bare taget et billede ud og været sådan tak for mad. <laughs> altså, du ved, men hvis ja, jeg du synes, har det er, mad jo. Hvis det er et lækkert sted, hvis mm. jeg føler mig, så synes jeg, man skal give stedet på, at jeg har været fucking godt behandlet ja. og De er pisse, så ja. lækker mad, ikke? Ja. Yeah. Okay, Nikita, hvis uh, den her typisk snakker ja. om her, som uh, desværre, sorry influencers. Uh, hvis vi skal give dem en uh, karakter, 1-10, <laughs> hvor irriterende er de så? Altså, hvor 10 er mega maksimalt irriterende. Præcis. Så vil jeg sige, at vi er på en 10'er, og det er fordi, at det er noget, der besværliggør arbejdsgangen for alle mennesker, der er på arbejde, og som jo også sørger for muligvis, at de andre gæster i restauranten får en dårlig oplevelse, fordi at alt ligesom pludselig skal laves om, og ting skal sættes på pause. Og fordi ofte så gør man jo det, hvis der er en fejl med et bord. Og selvom det er gæstens egen skyld, det har jeg i hvert fald gjort alt de steder, jeg har været. Men det kan man den... jo heller ikke rigtig sige til dem, sådan ah, den nej. egen skyld. Men den bong bliver jo rykket forrest, i køen, den bliver jo ikke sat bagerst i køen, så går der jo lang tid, inden de får deres mad. Ja. Så den vil jo gøre, at dem, der egentlig skulle have haft mad næste gang, faktisk skal vente endnu længere tid. Mm. Så derfor så vil jeg sige, at vi er på 10 plus, tror jeg godt. jeg vil tilføje lige et lille plus. Men er det ikke restaurangens eget valg at sætte dem forrest? Åh, oh, men jeg vil sige, jeg ville synes, det var mærkeligt, hvis man ikke gjorde det. Men Stadigvæk. man skal jo ligesom tænke på, at når man serverer den her ret, så lad os sige, at det er en bord på fire mennesker, så får mm. de jo alle sammen maden på samme tid. Så hvis der er en ud af de her fire, som gerne vil sende deres ret retur, øh, så kan, vi jo, så kan øh, man jo ikke øh, bare sige, at vi er i bedste tid på en lørdag øh, kl. 8, bongerne kommer bare kørende af, så der kan jo godt være en ventetid på sådan en halv time, 40 minutter eller et eller andet, hvis det slår rigtig slemt til. Så når folk jo har spist den her forret færdig af de andre forbrugere, og hvis man er rigtig høflig, så starter man jo ikke på en ret, mm. før alle ligesom har fået serveret en tallerken. Så det er rigtigt det der med, der ligesom kommer sådan en hastebong ind, der lige pludselig skal sættes foran i køen. Så ja, er fucking etterne. Jeg fik altid fucking uden i maven, når man skulle gå op og sige det til de der kokke. Også Ej, fordi de ja. tror rigtigt, at det er mig, der har glemt <laughs> at, at spørge. Hvorfor du ikke spørget, ikke må ikke kontole mandler? Ja. Sådan, ja. Hvordan folk fik at vide, at hun ikke kontole mandler? Hvad <laughs> ja. er det ikke? Hate the, hate the game, not the player. Ja. Man står bare der og sender... Don't sende kill food. the messenger. Yeah. Don't yeah. <laughs> yeah. <laughs> Jeg tror også, det der med influencer, det er jo også det der med, det er jo, det er jo sjældent medarbejderne, der har besluttet det her. Det ja, kommer jo ja, bare ja. overfra, ja. ja. for at ja. der, der kommer flere kom klokken. De skal have den bedste oplevelse, de nogensinde har fået hele deres liv. Og så kan man ellers slå som pøbelen og være sådan, nej, nah. <laughs> så kan jeg så ordne det, eller hvad? Altså, det, er, altså, det er jo rigtigt, det er jo aldrig nogensinde tjener en beslutning Ej. eller sådan Det De synes 9 ud af 10 gange, det er til grin, fordi de jo selv lever ind i en verden. Men det er også derfor, jeg synes, det er så utrygnemt at være tjener, fordi det, det er virkelig den rolle på hele det her slagskib, som jo øh, diskuterer med potentielt alle. Der er. Altså, du diskuterer med opvaskeren. Du hører lort for køkkenet, fordi du ikke gør det godt nok. Gæsterne er også fucking sure, fordi den bøffer well done. Den skulle være rød. Resonantørerne, fordi du ikke har fået din borer ud til tiden, når du har lavet en bongfejl. Man er virkelig bare sådan der. Shoot me now, please. Altså, sådan, det er fucking skrækkeligt job på. Så mange og du måder. står op i otte timer. Ej, mere nu. Ja. Altså, at øh, Rasmussen og Nikita, I stadigvæk er i branchen. Altså, jeg ikke. Altså, jeg elsker det jo, vil jeg bare sige. Jeg, jeg har jeg, slet jeg ikke det. den der. Jamen, jeg jeg det gider jeg slet ikke at snakke om, fordi Steph, ej! <laughs> du har nemlig også forberedt en type. Ja, nu starter du med at sige en, som I har mødt, det er ikke en, jeg har mødt, at jeg har forberedt. Men det er, fordi jeg engang så en film. Men det er, fordi jeg kunne forestille mig, at det ville være de værste, hvis jeg mødte Det er så fint. Shoot. Og øh, det var en film, jeg engang så i gymnasiet, der hedder The Riot Club. Det er baseret på en rigtig historie, og Boris Johnson har også gået der. Øh, men du er virkelig rig, drenge, der er fuldstændig ude af touch. Altså, der er the real world. Og så tager de sig på en restaurant og leger det her sted. Og så fordi, at de har så mange penge, fars penge, så de kan jo ødelægge det hele. Og betale for det hele igen. Mm. Så de bliver fulde og drikker alt, hvad de har lyst til, smadrer ting, tjenerne, græmser på dem og beder dem om at strippe. Og så kommer ham her, der ejer restauranten ind, og de gennembanker ham. Og det Ej. er aldrig noget, jeg har hørt om her i Danmark. Men det er noget, jeg ikke kunne forestille. Altså, det er fordi, at det er for rige mennesker, til jeg hører om det. <laughs> der er jeg for fattig til det. Jeg har godt nok oplevet det i en restaurant, hvor jeg så det ske. Han er sådan en i Danmark. Mm. Hvem er det? <laughs> ja, gerne vide Det Det var så tid. Jeg kan ikke huske, jeg, rock... jeg kan godt huske rockbandet, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder. H hvad var rockbandet? <laughs> men, øh... men han var blevet rigtig fuld, og så var han gået af mok og havde smadret vinglas indenfor. Og så havde han kastet <laughs> et vinglas igennem ruden, så ruden var gået i stykker ud i Kødbyen. i Kødbyen, så, dramatic, så, dramatic. I Kødbyen. så at skulle have okay, en ny rune, <laughs> bare fordi at han altså, lige skulle skabe sig fordi han har penge til at gå betalt betale for det igen. Ej, nej, nej. Og der er sådan, okay, det var måske et lille, men jeg kunne godt forestille mig sådan, at, at dem, der leger nogle private værelser, og de bare surer fucking meget at kobe, nogle rige, klamme, gamle mænd, at de er bare ulækre, og hvis du tjener for dem, dem vil jeg ikke opleve. Det er dem, der giver gode drikkepenge. Ja, det er dem, der giver gode prægepenge. Det, det er rigtigt. Altså, det er sjovt, fordi det er jo faktisk, nogle gange i nogle tilfælde, kan det være min yndlingsgæst? Men det er fordi, ofte kan man godt også være lidt... Jeg kan godt lide at være lidt rowdy også. Jeg godt lide at give tilbage. Jeg synes, det er sjovt. Og ofte er det også så nogen, som måske bliver lukket ud uh, relativt sjældent af deres koner, så de kommer... Kontrolfornet derhjemme. Og jeg har nogle go-to uh, jokes, tror Nå. jeg, vi kalde det, som jeg plejer at føre af på de her typer. Og det er som altså regel der kommer ind i syvde og sådan noget. Men, men de er selv så rowdy, så de kan godt ligesom tage det. Sådan nogle hurtigt knipper. Ja, det kan vi måske godt ja, kalde den. Det er Hvor primært, de? ja. primært julefrokostsæson. Det, det, det, det er sådan en rigtig julefrokostsæson-type. Ja. Den, den har blåskjortes forsamling. Der ja, går ja, ja, lige Og ja. præcis. Og det er symbol det hele for, hvad de stemmer på. i Ja, ja, ja. Amen, det, det er, er så smukt. Det er også den type, som, øh, som tror, at øh, når de går ind og betaler øh, for en træretters menu, så køber de mig med oveni. Yes. Altså mig som tjener, ikke? At, sådan, at så er jeg udelukkende her. I'm here to please you guys. Og der er ikke nogen andre mennesker i den her restaurant, der er kun jer øh, <laughs> mænd der sidder her. I er og så damer, meget... Jeg sidder, sidder bare i et lokale, fordi damer sidder bare og giver mænd. <laughs> damer, der er også fucking nederen, skal lige så at sige. About fucking time, vi snakker om, hvad nederen mænd kan være. Ja, ja. <laughs> Det er fordi, hvis vi skal... Jeg ja, kvinder kan også godt være fucking interne. Agree on that. Men... De her Karens... Ja yeah, Men de andre kan. har nogen, der altså. Men det er jeg over... synes, at mænd bliver upassende. At det kan kvinder altså, altså også. Jeg det jeg bare lige Hvad jeg, Hvad jeg har ikke set kvinder, der lige går op og slår en uh, ja, tjener altså, i numsen og sådan noget. Ja. Prøv, jeg, jeg er nærmest blevet betalt flere gange for at tage hjem med nogle uh, gæster, nej, som nej, har været sådan her. Nej, Du ser sgu fræk ud, og sådan der arbejde på et hotel. Skal Gjorde du, du det vær? så? Nej, jeg husker jeg var da i chok. Altså, du ved, der er sindssygt mange. Jeg har også skulle forsvare svar over for mine mandlige ansatte mange gange. Nogle damer, der har været alt for grænseoverskridende ved dem, stået, taget dem på pikken og været sådan her. Nej, nej, nej. nej. Øh, og du ser godt nok. Altså, alle de der ting, det går begge veje, de damer skal jeg lige hilse sige. Ja, det er jeg enig i. Det er jeg enig i. Jeg vil så sige, at det er jo også vigtigt, at man arbejder et sted, hvor man netop har en restaurantchef, der ligesom kan sætte foden ned. Mm. Fordi jeg har altid haft det sådan, at en ting er, at jeg synes noget er sjovt. Det er ikke det samme som at Lille lise på 18, der lige har startet, så også synes det er sjovt. Så der er det jo også vigtigt, det, at man lige kan skelne. Men det er jo også næsten, altså når det er der, så handler det mere om magtdynamikken. Uanset noget, mm -hmm. som du mand eller kvinde, så er du den der betaler, og du føler du har mere magt end den der sådan, der ligesom betjener. Måske er det også bare, når man er i større selskaber, altså og når der er alkohol indeboret, så man sidder med sine bedste venner, bedste kollegaer, hvad ved jeg, øhm, så kan det godt blive sådan lidt hurtigt ekokammer, at man sådan kan sidde og gæl hinanden ja. op eller ja, ja. et eller andet sådan. Hvis jokesen starter med, det, det sagde han også i går, eller det sagde hun også mm. i går. er bare meget mere primitiv. det er jo i virkeligheden det, det handler om. Ja. Det, de sidder og snakker om, er jo bare meget mere primitivt. De sidder jo i virkeligheden bare og siger, fuck, hvor hun lægger Fuck, i i hendes røg og sådan noget. Det gør, de pakker de, damerne pakker det jo ind, men ja. de mener, det er jo det, det samme. Men, men eller... måske kan konklusionen på det være, at det gør kvinderne kun indtil de har drukket den første flaske Barolo. Ja, ja, det er rigtigt. Så... Jeg fik faktisk engang en at vide om restaurantchef, at at øh, hvis jeg gerne ville have mere i drikkepenge, så skulle jeg bare til rød læber på, fordi man blev tiltrukket af farven rød. Og det en mand, Nej. der sagde det til dig? Ja. Når var var pusset. Hvad <laughs> hvad hvad Hvad hva, tænkte du om det? Um, altså, han sagde jo ikke, at du skal til røde lipper på, han sagde, hvis du gerne vil. Ja, han sagde det ligesom, øh, mange restauranter fungerer jo sådan, i, i hvert fald i København, at øh, de kun har åbent om aftenen, øh, så man har ligesom sådan en uh, briefing session, inden restauranten ligesom åbner, øh, og så siger man, at du kører de her bordere, du kører de her bordere, det her er ugens menu, hvad ved jeg, du øh, Og så sagde han sådan, uh, by the way, til kvinderne, Øh, hvis, øh, hvis I gerne vil have flere drikkepenge, så rødlæber. Bababababa. Altså, det er først noget, jeg har stusset over efterfølgende. Altså, mm. da han sagde det, var jeg bare sådan... Nå, okay, godt tip. Og <laughs> øhm, altså, gjorde det jo også, ja, hvor ja. man bare der er, nå, okay, jeg synes så ikke, det virkede, eller det var <laughs> det. Det var bare, at jeg var, <laughs> var dårlig, <laughs> det var på tæt, når det var det. Lignede sådan noget, at man havde drukket alt for meget, bare og få sådan en helt blå læbe, eller et. <laughs> Men øh, ja, okay, den type, du snakker om, stef. den vil jeg jo nok kalde sådan en hurtigknipper-type. Hurtig knipper-typen, ja. Sådan vægtør-CEO. Hvad, ja. øh, hvad vil du kalde min mor-typen? Altså, hun er rigtig slem også. Nu var hun slem der også, på grund af sprogbarianen, men hun har altid et eller andet. Jeg vil bare sig kalde sig en proksmål. uvidende. Altså, sådan... ja, det det jo jo er jo sådan, nu ved jeg ikke, går hun meget ud og spiser. Jamen, når hun så betaler for det, så er hun sådan, der er ikke salt nok, der er ikke det her, og det er ikke bla bla, Kød, hvor, hvor kommer din mor fra? Altså, hun hvor kommer bor I? fra Sydamerik. Jamen, hvor bor I? Hvor bor de i Danmark? De bor på Fyn i Nyborg. Ja, så på landet eller hvad? Yeah. Ja. Men det, hvis, jeg siger det ja, fordi, jeg selv noget har her. Kan ne, nej, nej, men ved, jeg det, fordi min egen forældre, de, også, de kommer virkelig fra provinsen og for, forventer når nu går vi ud og spiser. nu skal vi ud og spise. Yeah. Ja. Altså du ved, så er Så er det med yeah. selvom de tager på Jensens og det, bøfhus. Lige præcis. Altså du ved, sådan her, og, og så kan jeg til dels godt forstå, hvorfor forventningerne ikke altid er lige, hvad man regner med, for man får jo ofte hvad man betaler for. Altså, du ved, så hvis du går ind på Jensens bøfhus, så er det kan være, at din bøf altså, er lige så sej som en krogsko. Det kan også være, at det er den bedste bøf, <laughs> men altså, du giver også kun 100 kroner for en bøf. Altså, ja. Ja. Jeg vil også gerne sige, at hvis du kan få tre retter for 250 kroner, så er der altså nogen, der bliver taget hårdt i røven ja. et eller andet sted ja. i det her koncept. <laughs> det kan simpelthen ikke løbe rundt. Jeg tror, det er sådan meget, hvor, hvor tit går man ud og spiser i virkeligheden. Ja, klart. Så tror, ja. du har dit indtryk også? Åh, så... oh, det er det helt, helt bestemt. Helt bestemt. Ja. Hvis uh, vi skal give en karakter til den her type, øh, hvor irriterende de er. Hurt i knepen. ja. Hvad, øh, hvor ligger vi så henne fra 1 til 10? Altså den hurtige knipper, jeg tænker på, som er helt slem, som sådan der, der tænker jeg også 10. men det er jo fordi de sådan der i den jeg tænker der, altså der smadrer de folk og overgriber, altså sådan, laver overgreb på folk og smadrer ting, og det synes jeg ikke er okay. Så tien. Har jeg nogen øh, hvis gæster har smadret noget sådan, If You Break It You Buy It aktig, har I bedt nogle gæster om at betale for noget? Ja. Jeg har, jeg har øh, øh, altså folk har været for fulde. Altså jeg havde den øh, på et tidspunkt, hvor vi havde noget rigtig dyrt til vise, hvor de simpelthen bare, altså jeg havde været nede tre gange og været sådan her, i for fuld i for højryst, så nu, nu siger jeg det for jeres egen skyld, en gang til, og hvis I ikke, så er det ud. Og jeg ringer bare til politiet. Altså. Og så fik han lige smadret sådan en hel øh, omgang underkop, og så var sådan ja, og det der, det kommer du til at betale for. Du kommer lige med mig, og så var han, det skal jeg kraftigt, med ikke betale for. Så Ej. fandt jeg bare lige den, ene, øh, den eneste... Øh, hvad skal man sige, Edru i selskabet var sådan her, fordi du var et firma, ikke? Altså var sådan her, du, øh, sådan for din egen skyld, så vil jeg betale for det her, det kommer til at koste 1000 kroner. Det lyder næsten som en Hvor mange underkopper var der? Jamen altså, det var, du ved, det var sådan en stak der står på en bar, der bare lige sådan her. Og det er godt, du viser det med hænderne, når det er et lydprogram. Nå, ja, nej, ja, du ved, det var, vi, vi, vi omegn af måske 50 underkopper, ikke? Og de i forvejen havde smadret hele stedet og signerede personalet. Mm. Klart. men altså jeg vil så sige som den gode chef jeg er altså tur de der penge og delte det mod drikkepenge. altså nej ja det er sådan noget det også fordi jeg tænker så underkopper, når man dem bestiller man jo mange så til indkøbsprisen men så, altså jamen, på den, den anden, man, anden side ikke... jeg synes skulle tit så betale for din uhøflighed i det mindste så sige jeg ved godt <laughs> det der det var fucking dårlig stil man her har mm. en 1000 kroner jeg kan godt siger altså, var lort, lort. jeg har faktisk engang dog som en joke men lavede lige en hurtigt den jeg skulle lægge en regning ved inde bagom i systemet at lave en knap som jeg så havde kaldt for stoddertillæg, og så havde Ej! sat den til 10.000 10 kroner. <laughs> Nej, det og så jo. gik jeg ind, og så satte jeg den på deres regning, og så gik jeg ned og lagde regningen ned på bordet. Nej, <laughs> det var helt sjovt det synes jo, det var sjovt, og det var også ment som sådan en humoristisk ja, ja. don't do this again, men nu vil I, vi vinder gode venner. Ha, ha, okay, nu griner sigler, vi til så, ja, så slettede jeg den de betalte, de ikke penge. alt var godt. Men det er en pæn at give, med sådan lidt humor Du har virkelig været siden du kan finde ud af at arbejde med de der knapper på de der systemer, der også er. Der virker som om, de er fra 90'erne eller sådan noget. De der farver, der er, fordi de der systemer, man trykker på nogle gange, det ligner <laughs> altså noget, det, der det, godt det. kunne... Man kan jo organisere det. Det lyder ikke umiddelbart, som om du har haft en chef, der har gjort det. Man kan sætte det helt lækkert op, jo. Ja, nej. Mm. <laughs> Nej, øh, det var en sexist sted i Nyborg, vi Nå ja, var noget andet, <laughs> og det var jo på fyen, så. Ja, ja. ja. Æ, min erfaring ligger jo mest over, hen over disken. <laughs> så det er mere sådan nogle kunder, som sådan... Men jeg vil faktisk sige, fordi det var faktisk sådan en uh, type, jeg troede, du ville komme med, det, Fordi da jeg fik uh, nok af restaurationsbranchen for første gang, sådan for gød, og jeg tænkte, nu, nu skal jeg bare ud af det her. Jeg er træt af at arbejde med mennesker. Jeg er træt af at arbejde mm. for andre mennesker. Det giver en fuck om, hvem jeg er. Undskyld mig, men jeg havde lidt lyst til nogle gange at være sådan, kan vi snakke lidt om mig? Øhm, så der kommer jeg også ind i noget, der måske godt øh, kan minde Jeg, jeg blev barista. Øhm, så det er jo også den her over-disken-service, for jeg tænkte, jeg skal have så lidt muligt at gøre med, med øh, dig, med, med dig <laughs> der står over øh, for mig her. Og det, det er nok de værste mennesker, jeg har serviceret. Nej. Øhm, jo, fordi det er som om, at jo mindre sådan, relation, de danner sig til mig... Ja fordi det går hurtigere mm. jo mere føler de at de kan tillade sig mm, Fordi ja. jeg er bare en robot der er her en til kaffemaskine. Ja, yeah. lige præcis. Altså sådan det der med at nogle gange kan man jo godt komme lidt øh, sådan på dårlig fod med en gæst for starten, men man kan godt vente den om i løbet af en aften. Hvor her der er der sådan noget med hvis for at komme med et konkret eksempel. Øh, der var barista og folk kommer op og siger de har måske stået i kø ved det har sat sådan noget 30 minutter, og det var et meget travlt sted. Det var i lufthavnen klokken lort i morgen, og folk skulle eh, all-inclusive i Alanya. Og der vil stå ligesom de her koppe størrelser på disken, så folk ligesom kunne se, hvilke størrelser man havde med at gøre. Der var en lille og en stor. Og så kommer folk op og siger, at jeg skal bare have en øh, mellemkaffe. <laughs> og så er jeg sådan, Henning. Først og fremmest, så har vi lille og stor, nej, bare en mellem. <laughs> altså, sådan, vi har en lille En, en mellem cappuccino, tak. Ja. Nej, men altså så ja. der. Nej, er en mellem cappuccinos. <laughs> en cappuccinos. <laughs> det er jo grøven for helvede. Altså, det er sådan noget helt andet med det der kaffe. Det sådan... oh, ja. Nej, men det jeg rigtigt. synes altid, at folk bare sådan der, bare en almindelig Jeg er bare sådan, okay Henning, hvad er en almindelig kaffe okay. for dig? Ja. Som er sådan der, ø øh, en kotato på havremælk. Okay. Couldn't have nogen. Og så hver gang, man ligesom spurgte folk, for jeg kunne ikke dy mig om at stikke lidt til det, for jeg ville altid være sådan, hvad er en almindelig kaffe for dig? For jeg ved det ikke. Fordi for mig <laughs> nej, en, er en almindelig kaffe en, en, en latte på dobbelt shirt. Altså sådan, jeg ved det jo ikke. Og så ville folk altid være sådan, dig. Hvad du derhen? <laughs> så er stemningen bare udelagt fra starten, ikke? og du ved, jeg kan jo ikke. Øh, Ej, kan jo, og så når, jeg de, ikke. når de så ser, fordi at der, øh, når man køber ting i lufthavn, så er der lufthavn stiller ikke så ting er altid ekstra dyre derom, så når jeg så beder dem for sådan en øh, en tom mundfuld øh, kaffe og så sådan ja det bliver 78 kr. <laughs> ja, uh. øh, og jeg forvejen har været en lille smule af smuldflæber og for dem så er helt <laughs> altså, så er der virkelig dårlig stemning. Og der må jeg bare sige til dig der går op til disken. Og du har stået i lang tid og ventet. Vær nu klar i spyttet omkring, hvad der er, du gerne vil have. Jeg ved det ikke. Eller, <laughs> eller når folk gerne vil sådan, jeg skal bare have en bolle. Ja, skal du smage også på marmelade og nutelle? Jeg ved det ikke. Altså, Sige nu, hvad det er, du gerne vil have. Ja. <laughs> også er der med kaffe. Det der sådan, altså, jeg har jo også været på Ristel i mange år. Ikke? Og, øh, som ofte så tror gæsterne jo, at de ved, hvordan en kaffe, Altså nogle gange så har jeg været sådan at For det første, du kommer ind, du starter bare... Allerede med at udtale det forkert, det provokerer mig, fordi jeg har hørt det mange gange. Yeah. Hvis man sådan, på en dårlig dag, så kan det virkelig sådan, irritere mig grænseløst, hvis der er nogen, der kommer ind og siger en kaffe latte. altså Eller sådan her, du ved, altså, at, øh, jeg havde på et tidspunkt en, der kom ind og sagde sådan her, ja, jeg skal bestille en conflato. Hvad fanden er det? Og jeg, altså, jeg stod sådan her, Okay, hvad er en conflato? Så er det sådan, ved du ikke engang det? Altså, har du hey, rejst... så de sådan her, har du ikke rejst til Spanien? Oh. Jeg var sådan her, der er ikke konflartus okay, i Spanien. <laughs> så var jeg også sådan her, altså, er det en katardo, du mener? Så var hun så så sådan, ja, hvis du kalder det det, så er det jo det. Så sådan, jamen, værsgo. Så Åh, oh, nej, eller... ja, hvis du, ja, kalder du kalder det ved, Ja, så, Ej, så er det jo oh, det. Eller sådan, du ved, hvis man har lavet en øh, sådan en, en skandinavisk cappuccino, hvor det sådan, du ved, der er jo ikke øh, fucking meget skum og kakao-dryst. Det ved er jo sådan, nej, nej. vi skal have latte art. Det skal være lækkert i en flot kop eller andet. Ikke? Ja. Og der så kommer boomer, er sådan her, hvor er flødskummen? Hvor er, Må, hvor er oh, nej, ja. altså, hvad, Har du været fan? Altså, du ved, oh, hvad det, jeg kommer op? Det er jeg, fantastisk. Jeg kan også nogle gange øh, sådan det har sted, jeg arbejder i lufthavnen, og øh, fordi det var virkelig sådan en, altså, det gik virkelig, virkelig stærkt, ikke? Øhm, så gad jeg ikke så sidst at stå og lave det der, øh, latte art. Øhm, også fordi, jeg synes, det var fucking flabet, når de så fik den der kop, og man har så på tid, 2 en ske, halv sukker i Rundt, Øj, det er så sådan der, fuck dig, jeg har brugt så fucking lang tid på at lave den lille klam lortesvane der. Ja. Altså når du heller har influenceren, der tager billedet af den. Ja, nej, 100 Og så endte det med, at jeg stoppede med ligesom at lave det der latter for jeg var bare sådan, I fucking ligeglad i det. Der kom bare et på det her lort. Ja, lige præcis. <laughs> og så nogle gange så var folk bare sådan, undskyld, hvor er latter <laughs> jeg var bare sådan, oh my god, I do not get paid enough for this. Men det afslører på en måde også bare, at de måske tænker, jeg køber kaffen for netop at få tæt billede af den, fordi ellers ville mm. det være fuld stændig lige meget. Ej, virkelig. Eller også bare sådan, da jeg var ude den der fucking lufthavn, og folk sagde, du kunne være fedt, hvis du ville skynde dig lidt. Jeg har nemlig noget, jeg skal nå. Nå ja, sådan, <laughs> alle de andre, der står lige bag dig. Men bare sådan, no fucking shit, Sherlock. Du er en lufthavn. Altså, mm. jeg går ud fra, at du skal med et fly om nå. lidt, men jeg bad dig ikke om at stille dig i den her kø. <laughs> <laughs> altså, sådan der er like problem. Ja. 100%. 100%. Jeg har faktisk også arbejdet som barista, apropos øh, det lange CV fra tidligere. <laughs> og jeg havde en mand der kom ind øh, næsten dagligt og han sagde det her hver dag og jeg var i tvivl om han var sådan lidt hykereasist om man vil eller om han reelt troede det hed en jeg har altså også en ven der er sort af, um, han sagde en afrikano <laughs> jeg en africano, og, og jeg, ja, ja. Var, jeg var bare sådan lidt hvor skal jeg rette ham det her nord hvor er det her ikke okay ja. Hvornår ah. det her ikke okay? Der er så mange ting ved det, der bare var, var ikke okay. Men, men hvornår retter man ikke? Altså, hvornår siger man lige, <coughs> hedder faktisk en amerikaner? Det er også tit der, øh, hvis der var ældre. Øh, altså, de, bare en sort kaffe og så er man sådan ja en en americano eller så er de bare sådan bare sort og yeah. sådan, men da du også vildt, du tager du, du du sådan du vil give du, du, du, du, du vil give du vil give mig jeg der ved at bare givet mig filter der sådan hvad så skal nej men også fordi, det så ja jeg kan ikke lade være så er jeg sådan ja en americano eller filer så er de bare sådan bare sort og så er jeg sådan altså americano eller filer så er de sådan jeg skal ikke Ha' nogen amerikaner. <laughs> ja, ja. En sort det er amerikaner. Ja. Eller amerikaner. Jeg skal have en sort kop kaffe. Ja. Og hvor man er sådan der, yes. Den ja. får du ja. med det samme. Men det kan næsten også blive for specifikt. Altså, jeg havde en, en anden stamgæst. Lad os kalde det en, en dansk øh, popmusiker. faktisk en meget, meget kendt person. Kan vi ja. lidt af Æ, Anyways, den her person, som nogen måske kender, øh, havde det med at skulle bestille sin kaffe med temperatur. Det var meget specifikt. Og det skulle være, øh, øh, jeg tror, det var sådan noget, 60 Må måtte kun være 60 grader. Det var sådan eller Den skulle være drikklar. 100 procent. Ja. ja. Og det skal den jo uanset hvad. Ja, ja. Men den skulle være lige lidt koldere end ja. normalt. Men det skulle være meget specifikt. Ja. Eller temperatur. Altså dem, der siger, øh, kan jeg få den lidt varmere? Jeg kan oh, nej, love jeg. Du var bare til risengrød. <laughs> altså det er også så sygt. Det der, hvor man er sådan, okay, den er ekstremt varm nu. Og så giver vi de der 10 sekunder mere. For jeg vil være sikker på, at de virkelig får sådan en... Du ved, børne <laughs> ja. mund med kakao. Ved, der, det smager hvor bare, bare. De puttede hele munden af Sting efter det der, der varme. Det smager ja. for sygt jo af risengrød. Det ja. er bare sådan en kok Ulækkert. Ej, Men kan man ikke bare... Jeg synes nogle gange, når jeg... Altså, da jeg skulle lave kaffe, der kørte jeg bare placeboeffekten, hvis de sagde noget. Kan... Altså, hvis de tror, de har bedt om det, så tror de da også, de yeah. får det. Yeah. <laughs> altså, jeg kunne ikke finde ud af at lave andet end kun mælk med kaffe. Og der var aldrig sådan der... Jeg ved, at der er forskellige mængder mælk, man skal bruge. Jeg kunne ikke finde ud af det. Hvis det er to go, det er så det... Ja. Stort set det altså ligegylde, fordi de <laughs> åbner ikke det fucking låg. De skal bare have det kaffe der. Altså. Yeah. <laughs> nej, nej. Også fordi, at sådan, hvis man virkelig skal lave mange forskellige kaffer i, i, sådan, i et ryg, og der er nogen, der har sagt, at jeg skal have en jeg skal have en latte, hvor det sådan er, it's almost basically the same. Det yeah. er det ikke, hvis du spørger en ja, kaffenørd. Det ved jeg også godt, det ikke er. Men det er lidt øh, ude i øhm, Så var det også bare sådan noget med, det var jo bare den samme mælk, man brugte. Altså, der var mm -hmm. jo ikke vores hæver. Det er sådan, hvilken er en er cappuccino, og hvilken er en er latte? Den er cappuccino, den og latte. Jeg ved det ja, ikke. Ja, der er lidt mindre i, ja. måske. Og så kan der så kan der komme midt i sådan et kaffryg en chai latte. Så er en dag helt lødlagt. Fordi med sådan her, nu skal jeg virkelig lægge alt, hvad jeg har i hælder. Fordi nu skal der laves chai latte lige pludselig. Det, er sådan, det kan virkelig pisse mig. Rasmus, du har også forberedt en type. Ja, og jeg er jo bange for at støde rigtig mange mennesker ved min tvivl. Det tror jeg allerede, vi har gjort, så du kører bare. <laughs> <Yeah>. <laughs> Æ, fordi jeg vil komme ind på et følsomt emne, som hedder studerende. Oh, nej. <laughs> Meget følsomt emne, vil jeg sige. Æ, det sted, jeg har arbejdet længst tid, øh, dengang jeg blev ansat, var 80% af gæsterne studerende. Det eneste, da jeg gik ind ad døren, det var, hvordan får jeg skramt alle de her studerende væk fra det her sted, for de ødelægger den gode stemning. Hvorfor? Altså, øh, en øh, studerende, der hvor jeg var, kunne være en øh, folkeskoleelev faktisk. Helt den alder var også ude, øh, de kaffe? De drikker nemlig øh, en kaffe med 15 sukker. <laughs> Fordi så smerter det ikke så meget kaffe Men så kan de sidde og ryge cigaretter i baggården Og det, er der ikke, det kan deres forældre ikke vide og de kan tage deres Instagram-billeder Og de ser lidt småsejede med smøger og helt noget ikke? Kunne de indlelære? De jeg har faktisk på et tidspunkt stået ved en fyr Hvor jeg var sådan her Kammerat, for din egen skyld Lad være med at lære det For du, du, du indlelærer virkelig ikke og lad være med at lære det for din helt egen skyld. Der har også været en fucking studerende år, som altså, rørt ved mig, og altså, helt mig i trøjen og var sådan, øh, og, må jeg lige spørge dig Så, sådan, ja. Må jeg, øh, må jeg tænde en sisha herinde? Ej, <laughs> altså, du vandpip, Ej, Ej, nej. <laughs> Æh, nej, det må du ikke. Der er ikke nogen Ej. herinde, der er interesseret ja, i øh, og duft af, hvad ved jeg, jordbær. Altså men duft. <laughs> duft? Nej, men, men, men, men jeg vil sige, de studerende, altså... Øh, et meget godt eksempel, der kom ind, det er sådan her, en kaffe kostede 25 kroner. De startede med at spørge, kan jeg dele en, en kaffe, to mennesker? Nej, det kan du ikke. Jeg startede med at stige kaffen. Den kostede faktisk 20, dengang kom. komme. Steg den til 25, allerede der, der var der en kæmpe. debat. Det går bare mærke. Det var helt ekstremt, den der 5 kroners pris. Så øh, var der te, man kunne dele en kande te. Det var der mange, der, der sådan delte måske fem mennesker en helt kande til. blev ligesom kortet ned til, hvis du skal have en kande så er det til dig, og ellers så skal du købe noget Var noget der ad libitum af kogende vand? Nej, jo det var der. Det kostede Nå, så det 15 kroner <laughs> kr kr efter, jeg kom ind. Nå. Øh, så var det sådan her, du kan ikke sidde på det her sted, hvis du ikke køber noget. Man kan ikke, øh, du kan ikke sidde og fylde plads, hvis du ikke køber noget. Så blev der ballade med det, fordi de, var, de havde ikke nogen penge og alt muligt. Så ja, sidder de her spytter på gulvet, fordi at når Ej. du går i gymnasiet, så har du ikke nogen pli åbenbart. Du føler, at du er derhjemme, så de sidder og spyttede, og man skulle hele tiden gå og rette dem ind og være sådan, at du skal ikke sidde og spytte her. Nej, du, kan ikke, du kan ikke sidde ved hvis du ikke køber noget, så skulle man tage en konflikt med dem. Ej, nej, nej, nej. Der er seriøst været et hold... Øh, jeg tror de har gået første g hvor jeg har sagt til dem de kom ind 10 mennesker to af dem skulle have noget var sådan her I skal købe noget for at sidde og men vi skulle fucking ikke gøre det skulle jeg ikke bestemme sådan noget jo det skal jeg faktisk der var et der bestemmer her jeg, min venti, sted, ja. så var der en af dem der rejste sig op kiggede det, skal, det kan I ikke se jeg er to meter høj til jer. De skal have den med og han var måske halvanden meter høj retter sig op kigger mig helt i øjnene og siger fuck dig, din hund, jeg knipper din mor. <laughs> ej, Og jeg begyndte ej. at grine, det var sådan, det er sket der lige, hvad sagde du til mig? Jeg begyndte, hvad f*** er det for noget at sige? Men, men det var simpelthen fordi, at de skulle bestille noget for at måtte sidde, her. det var de meget utilfredse med. Så det endte med, sådan at jeg var sådan, ah, fuck det. Altså, øh, man skal købe noget her, og så var de alle sammen, so skal jeg bare have noget vand. Så købte jeg noget vand. Det kostede 30 kroner for et glas vand, fordi det var et glasflaske. Jeg var virkelig sådan en idiot. Det endte med, at jeg for internettet i eksamensperioderne, For jeg var så træt af, at de sad med deres computer. Jeg isolerede alt personalet til, at hvis du sidder her mere end to timer, så skal du købe noget mere, øh, eller så skal du forlade. Men det har jeg faktisk lagt uh, mærke til uh, mange steder i København, ja. at øh, det er virkelig svært at finde en café, hvor du må sidde med en computer. Mm -hmm. ja. Eller hvor der er de her yes. ja. Øhm, ja, Og så undrede jeg mig nemlig også over, hvorfor det var, at man ikke måtte det, eller hvorfor det var, at man kunne gøre det. Mm. Øhm, og så snakkede jeg faktisk med min far, som er øh, gammel restauratør. Og han sagde, som du også siger, Rasmus, at øh, det er jo fordi man ikke tjener nogen penge præcis, på de her ja, ja. Øh, mennesker. De sidder du køber bare husleje. Ja, lige ja. præcis. Du sidder og faktisk øh, tager flere penge fra dem end du egentlig ligger, fordi så køber du en kop kaffe. Og øh, så sidder du der måske i fire timer og arbejder, eller studerer, eller et eller andet. Og det er jo så fire timer, hvor der kunne have været flere mennesker, der kunne have gået ind og spise af morgenmad, eller frokost, eller et eller andet. Altså ligesom at have lagt nogle flere penge. Og så altså, tror jeg, hmm. jeg forstod det bedre. Så er var sådan, at okay, det er egentlig ja. færre nok, men fuck, det er faktisk svært at få. Og hvis sted. det er små steder, så er det jo virkelig afhængige af en hurtig udskiftning. Og, og den her hurtige udskiftning sker jo ikke, hvis der er en, der sidder og skriver SRP, eller hvad <laughs> helvede det hedder <laughs> i gymnasiet. Men, altså du ved, det, det, det, det er sådan noget, det kan mig, og det har forvoldt, forvoldt mig så mange konflikter, fordi jeg ligesom skulle have udryddet alle de her studerende. I min optik, så kan man ikke sidde i et sted i tre timer og sidde og spytte en kop kaffe. Nej, så er det ud af vagten. Men det er sjovt, Ej. fordi der er jo, der er faktisk jo virkelig, mange, sådan, der er virkelig mange ting, som den, den, den gængse dansker, som ikke har arbejdet på en restaurant, jo ikke tænker over. Ja, ja. Er et problem, og det der er jo bare en af dem, at, at 음, lad os sige på, hvis det er en almindelig aften så er det måske 500 kroner per stol i virkeligheden ikke? og hvis det mm. er frokost så er det måske omkring 150 200 eller sådan noget per gæst du mister i den periode, som, mm -hmm. som der så kunne have siddet nogle andre. Ikke? Ja, ja, og huslej og dyr. Ja. At jeg det, føler mig med ramt. Jeg er sådan en, der sidder der i tre timer her den anden dag, der sad vi på en virkelig fin restaurant. Mig og mine fem veninder. Det var kun to af os, der købte to drinks. Altså, det var, var, var altså nogensinde ej. gået ved mig. Ja, ja, altså, men altså, vi skabte god stemning, følger <laughs> Ja, I lukkede nogle gæster ind, men, men også sådan. Jeg tror også, de fleste steder er huslejen væsentligt højere, end gæsterne regner med. Mm -hmm. øh, nu kan jeg ikke lige huske det præcise tal, men jeg har arbejdet et sted, hvor det var så også en kæmpe restaurant, øh, lavet... Cirka en million om ugen, men huslejen var jo næsten en halv million om måneden. Mm. Ja, og lønninger ja. er jo fucking dyre, hvis det er et stort sted. Lønninger yeah. er jo lige ud af titus. Jeg tror, man er fandme ikke tro med de lønninger, der er, en der er i relation. Nej, nej, nej. nej. Inni, inni, men de er bare høje. Altså. Men jeg tænker også sådan noget, at det der er mega dyrt, der er, der er jo så meget at øh, opvask. opvaske. Der er jo så mange ressourcer, der, du ved, der er. Det er jo sådan hele Møllen, der kører sådan en hel dag. Nej, jeg kan huske, at jeg arbejdede et sted. Det var så godt nok efter min tid, Uh, men hvor jeg snakkede med nogle af mine kollegaer, der var blevet dernede, efter at have sagt op, hvor at de fortalte, at, uh, at de rigtige lys var blevet fjernet, for uh, sådan nogle uh, 10-er man kan tænde med et batteri under, for ligesom at spare penge på det, og så uh, hver tænder fik en uh, kuglepind uh, udleveret, og så resten uh, var så for egen regning. Ej. Og man skulle altid stå og skrive sine ting ned på den her blog med en kuglepind, ja. fordi jeg sådan ja vi bruger sindssygt mange penge, så må selv for at have en kuglepind med, for man sådan Undskyld mig, ja. men jeg betaler for min egen øh, arbejdssko, som ikke er en rigtig arbejdssko, som jeg kommer til at slide op på tre måneder. Jeg betaler for skjorter, t-shirts, der kommer brandmærker på, torseblætter på, øh, øh, bragtblætter på, hvad ved jeg. Og min røde læbestift betaler Mere, også. Ja. Ja. <laughs> jeg skal ud og købe et rød læbestift på Max Factor, så er 99 kroner. Og øh, altså sådan, der er så mange udgifter med, at være fucking øh, tjener eller værre i den her branche, og så samtidig med at føre videre sådan, at du skal også have den egen kuglepind med. Oj, hvor er det, der ja, mig. Rigtigt. Øhm, Rasmus, hvis vi skal give, den her, give os den karakter for, øh, hvor irriterne øh, de her studerende er. Hvor ligger vi så henne? 1 til 10? Den gode studerende... Du kan også være sød som studerende. Jeg vil sige 7 ja. ud af 10. Det de, de, de kan jo være fint nok, men altså, du ved... For kæft, hvor kæft, har jeg smidt mange væk? Hvor har folk... Hvor er studerende flebet? Undskyld, at jeg ja. det. Um, ja. Også bare det der studiekort. Fuck, mand. Er der studierabat? Det er sådan, det er de, Det er inden de træder ind ad døren. Er der studierabat? Nej. Er der eget ja. altså, Det er jo ikke en skolefritidsordning, det her. Altså, ja. Pisse dig ja. af. Skriv det. Lav dit lektier i skolen. Nej, altså. ja. det er jo lidt af problemet, det skal falde på, på, på jer. Fordi de ikke har andre steder at være. Det er jo et problem, mange steder. Der er, steder, er jo så... mange steder. Det er jo fordi, de gerne vil sidde og spille smart. i 9 ud af 10 <laughs> gange, du ved. Du sagde selv, du lige sad på en mega fancy restaurant. Det, jeg kan ikke gå ud fra... Og... Jeg tror, at det er... er det ikke på grund af stedet? Jo. Ja. Det var lige for at se, hvad du kunne. Ja. Men vi havde så ikke råd at, at være der, da vi så med nye kortpris. og så jeg sådan, hov. Oh. Ej, det synes jeg også altid er pinede, når man sætter sig ned. Sådan, vi sætter sig i tre år. Okay, tak, okay. jeg kan sætter mig over. Og så kigger man, og så man bare sådan der, 160 kroner for en Det hvor man siger, Det går bare igen. Men, <laughs> Ej, synes, det, fint, Ej, det var lige øl, vi var ude efter i dag. Så... <laughs> ja, nogle gange har jeg været sådan, da vi går nødt til at købe en drink, for nu har vi sætter os ned, og det folk skal ikke vide, jeg er broke. <laughs> så sådan, ja. Det gider jeg ikke at vide. Æm... Men øh, det er en tradition her i programmet, at øh, når vi begynder at afrunde øh, så vil jeg altid gerne have, at mine gæster de kommer med et godt råd til dem, der er i branchen. Men øh, i og med temet er lidt anderledes i dag, hvor vi snakker om øh, de her øh, gæste-tjener-feedbacks, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at de her tre typer, I nu har forklaret øh, mig og lytteren om her, at de skulle give dem et godt råd til, hvad de skal gøre anderledes. Så, øh, Nikita, du startede jo med den øh, allergiker og den intolerante. Hvad skal de gøre anderledes for at gøre dit job nemmere? Jeg vil sige, at øh, en ting er, at de skal gøre mit job nemmere, men det er jo også lige så meget for deres egen skyld i virkeligheden. Mm. Så øh, hvis du er allergisk over for noget, uanset om det er, hvad lille bitte en ting det er, og hvor lidt du tror, det er i retten, så sig det for guds skyld, så vi kan sørge for, at du får noget mad, som du rent faktisk skal spise. Ja. Plus, må jeg lige supplere med dig, der, er, sådan her, der er spor af ja, i alt mad. Præcis. Det skal du lige vide, inden ja. du går overhovedet ind. Ja, <laughs> skærebrættede knivene, ja. der er lidt... Og... Præcis, ja, ja. Så, så husk at se det. Vi vil jo oftest rigtig, rigtig gerne have, at du får noget, som du rent faktisk kan spise, og som mm. du synes er lækkert. Så ofte, så vil man jo gerne... Øh... Ja, og når man er i det her erhverv, så er man jo ikke ude på at gøre det nederen for gæsterne. Ej, så det måske præcis. godt lidt kan lyde med alle de udmeldinger, jeg kommer kommet i dag, men... Øh, well. men <laughs> Men altså, øh, øh, dit job er jo at sørge for, at der er nogen, der har en god aften, eller en god frokost, eller en god morgenmad. så altså, Man har på at tage røvn på dem. Og det gør vi jo gerne. Altså ikke tage røvn på dem, men sørg for, at de, de har en god aften. Så sig det nu, for pokker. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke irriterende. I hvert fald ikke lige så irriterende, som når du siger det, når du er har fået serveret den mad. Hør. Det må gerne stoppe. Stef? til hurtigknæbren. Ja, men Anne, jeg sidder sådan og tænker fucking hårdt, mens du snakkede, Nikita, prøvede at lytte og, lyt og tænke hårdt, hvordan skal jeg give de her gamle mænd mere empati? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg op... Det stånd bare så Ja, jeg sidder, <lød> hvordan skal det være mit job? <lød> så jeg sidder virkelig og prøver at tænke. Og jeg tænker altså stadig videre. Skal vi uh, tage dig, Rasmus, ja, i mellemtiden? <hømmen> ja, er studerende. Ja, kære dig, der er studerende. Du skal købe noget for at sidde et sted, og man kan ikke sidde et sted uden... Altså, du skal, du skal købe noget en gang hver anden time hvis du skal blive siddende. Lad være med at pakke din computer op på en travl café. Sæt dig og lav dit skolearbejde. Det kun at drink op kaffe og catch up med dine venner, i stedet for at sidde og studere. Mm. I hvert fald der, hvor jeg arbejder. <laughs> De, hænge, de kommer på gymnasiet, der kommer der til at hænge. Og det, værste, det er bare... madanmelderne, som der hænger på restauranterne, så kommer der til. De kaldte mig en gang tiden. Det ved, jeg var på, en, jeg, <laughs> jeg var, var på uh, No, uh, no <laughs> i Aarhus og så uh, mødte jeg nogen der havde opvasker, og så kommer hun hen og snakker med mig, hun er blevet 11, og hun er blevet voksen, lige, 18. <laughs> <Hvor>? <laughs> og uh, og uh, så der, så så kommer hun hen, og så var sådan, nej, mine venner, de sådan, så stod de lige og snakker om, hvorfor fuck snakker du med tiden? Det så meget. Der var, <laughs> <laughs> der var okay. været sådan, så, skulle, ja. Jeg blev altid kaldt øh, krukke, Anne, for jeg så stod og lavede krukker, der hvor jeg arbejdede. <laughs> oh, okay, jeg troede, det var, fordi du var en krukke. Nej, det sagde inden. jeg også til mine kollegaer, at jeg var sådan, I får tid at lyde, som om jeg bims. Altså, det er ikke nogen, som er <laughs> der, der Stef, du slipper ikke. Hvad, kom, hvad kommer vi med af et godt råd her? Til en hurtig knipper, det er ikke drikke for meget så. Ja. Lige stop, <laughs> Man slejen er god, og gå hjem. Og gå hjem til kontroltoren til yeah. Måske også tænke over det der med, at... Øh har du et barn, og hvad vil du egentlig udsætte dit barn for? Hey, ja, altså den er god. Altså, øh, hvis, du har, hvis du er boomer og har nogle børn, opfør dig, som du vil opføre dig over for dine børn, hvis de var der, dine tænere. Det er måske en meget god idé. Ja. Du har lyttet til programmet, når den sidste gæste er gået. Mit navn det er Anna Lund, og husk, du kan finde flere episoder i din 24-7-app eller din foretrykkende podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge ved radioen. Tusind tak til Steff, Rasmus og Nikita for at være med i dagens program. Og tusind tak til dig, der har lyttet. Øj! Hey! Hey! <laughs> Øj! Hold siden, hvor er Det er nu, der, er, der, er, der, er, der, er, der er virkelig varmt derinde mand. Lukker vi købt Tak for jer.